Din danske podcast om amerikansk politik, leveret og produceret af os her på congressen.com. Og os er i dag, som altid, undertegnet chefredaktør Anders Rauner. Og med mig i studiet også, som altid, vores kære også Osser Det er godt at se dig igen. Godt at se dig, Anders. En fornøjelse. Dejligt at være her. Vi skal jo, øh, vi skal jo snakke i dag om, øh, altså, om et sandt drama, på, på capsule Hill, og hvor vi måske også i al stil færdighed lige tilføjer et selskabt drama. Selskabt, men ekstremt vigtigt drama. er man da rigtig klog. Altså... Øh... <clears throat> Hvis ikke jeg allerede for, for tre år siden havde brugt titlen Krigen på Capitol Hill så, <laughs> øh, til en bog, som egentlig solgte forbavsende elendigt. Så, det det øh, er jo problemet så mange år i showbusiness, altså. Man løber, ja, man, tør, man løber tør for de gode titler. Ja, det er sandt. Men øh, vi kan så i dag kalde det den interne krig på Capitol Hill, fordi det her er faktisk ikke et tværpolitisk problem. Det er demokraterne alene, som ikke kan blive enige, og det er... Det er altså ved at give dem nogle problemer, som kan blive ender over meget, meget, alvorlige, hvis ikke de strammer balloonerne her i den 11. time. Helt, helt vildt. Altså virkelig, virkelig, virkelig. Det er noget, der kan definere hele Bidens øh, præsidentperiode, det her. Hvis, hvis ikke det går godt, men også hvis det går godt, så... Så der er altså mange andre ord i dagens udgave af kampen om Amerika dømt internt drama på Capitol Hill. Velkommen til... Vi skal jo lige huske, som altid. Som altid. Jeg ved, at øh, det er vigtigt for dig, så derfor så vil jeg meget gerne også støtte op <laughs> om at minde øh, vores lille om, at grunden til, at vi kan lave det her, grunden til, at vi i det hele taget kan udkomme som medie, eksistere som medie, det er jo ved, at folk støtter os, og øh, det gør man jo dejligt nemt ved at blive medlem. Man kan blive primært medlem, man kan være erhvervsmedlem, og øh, hver eneste uge kommer der nye til, og vi bliver simpelthen så utrolig glade, fordi man træder som altid er. Det koster penge. Det koster penge. Det gør det også her på stedet. Og øh, derfor bliver vi så utrolig glade, når I, I, I hver eneste uge støtter op om det. Så når jer, der nu ikke er medlemmer endnu, er færdige i dag med at høre Kamp om Amerika, så skynd jer ind på kongressen.com og bliv medlem, fordi der er altid plads til flere. Yes. yes. Så kører vi. Og så lykke. Det interne drama på Captual Lad os måske bare lige kort for lyderne for ristet op det er jo ikke bare tale om en eller to ting. Det er jo mere end en håndfuld nærmest af, af store sager, som demokraterne skal have håndteret rimeligt tjæbt. Jamen, prøv at forestille dig det her. Det er, det er, du har gået et helt år til. tænkt, ja, ja, den der, den tager vi i morgen. Det, ja. det ordner vi i morgen. Vi fikser havnogen i morgen. Vi fikser også hoveddøren i morgen. Vi fikser også håndvasken i morgen. Og lige pludselig, så står du i en uge, hvor alt ramler sammen. Det det, det, det helt konkret handler om. Det er faktisk fire fire forskellige ting, som alle overlapper på kryds og tværs, hvilket gør det lidt kompliceret. Men for at de ad til at starte med, ja. så handler det for det første om, at demokraterne øh, gerne vil have den der øh, 3,5 trillioner dollars pakke igennem. Øh, en lille let sag på 3,5 lille, lille let sag, som måske vil ændre USA's øh, altså fundament. Øh, en af de største velfærdspakker i, i årtier. Ja. I, ja, lad os bare sige det sådan. <laughs> Samtidig vil de også gerne vil have infrastrukturpakke igennem ja. på... Uh, one trillion dollars, mm -hmm. uh, som også er, det er en lille slat. Det er også uh, en pæn portion, ja. det, man, kan snakke, man kan sige, det er at det er omkring de der 4,5 uh, trillioner det, det, dollars. Det, det, store det, det er store tjekhæft, der har fundet frem, ikke? Det, det er rimelig, det er rimelig, rimelig hæftigt. Uh, men lad os lige spejse op. Ja. Lad os lige sige, okay, hvad så med, at vi i samme uge overvejer, om hele det federale agentur skal lukke ned? Ja. Fordi det er lidt det, det handler om lige nu. Det, altså det, det de nu, Hvis ikke ja. demokraterne inden, den 30., altså torsdag den 30. i den her uge, for spending billet igennem. Mm -hmm. Så lukker alle de federale agenturer ned, hvilket vil sige, at de mange, mange tusind mennesker, som er i gang med at vaccinere, de mange millioner af mennesker, som ikke er vaccineret endnu, de bliver sendt hjem, fordi der ikke er nogen penge til dem. Yeah. Så den her øh, federale øh, spending mm -hmm. billet, den skal altså stemmes igennem inden den 30. Problemet er bare, at den bliver øh, som ligesom taget som gissel af demokraterne selv, på grund af republikanerne, i forhold til det, der hedder gældsloftet, ja. som også skal hæves, inden den 18. oktober. Så, øh, og hvis ikke det sker, <laughs> så, så går verden på røven. Altså, fordi så kommer der, så kan amerikanerne ikke betale af, på alt deres gæld, og så videre, og så videre, og så starter en lille finanskrig, der stille og roligt ruller øh, verden over. Så, der er, altså kort sagt, at der er helt utrolig mange ting, der falder sammen den her uge, som er ekstremt vigtige for, hvordan verden kommer til at se ud på, på en længere sigt. Så jeg kan godt forstå, hvis demokraterne, ah, de sveder lidt. Ja, det... Altså lad os bare lige... Nu er det ikke, fordi vi skal ned i sådan den enkelte, sådan, selvom at at man jo kunne være fristet til at genopleve penge men det er jo ikke, det er ikke, <laughs> ikke nødvendigt lige her, tænker jeg. tænker, at vi må hellere holde os til det, vi er bedste, nemlig politik. Så lad os bare lige også og et kigge på det her set ud fra et demokratisk perspektiv. Altså, grunden til det her, det er vigtigt. Altså, de enkelte reformer, de enkelte lovudspil og så videre, som du lige har ridset op, er jo vigtige af en lang række forskellige grunde. Men grunden til det, at det er så særligt vigtigt for demokraterne, det er, fordi hvis ikke det her, det lykkes. Mm. Altså, det er dybset, øh, altså jeg vil men vi er dybest set inde i noget af slutspillet omkring øh, Bidens præsidentskab. Hvis det her det går galt, mm. så er han lame så er det så stort et, øh, et nederlag til både ham som præsident og til hans partis regeringsdulighed og så videre, at øh, altså midtvejsvalget for det første kommer til at være en katastrofe næste efterår i 22 og at præsidentvalget i 2024 også dystligt ser meget sværere ud, end det behøver at gøre. Men må så bare sige, at grunden til det her også er vigtigt, det er fordi, jeg synes, jeg kunne, udover at jeg som boligejer nemt kunne relatere det der med, at man tænker sådan, at det, det kigger vi lige på en anden dag. Ikke? Men det er, det er jo helt tydeligt, de har pullet det hele sammen, de har skabt et drama, som de ikke havde behøvet at skabe. Fordi mm. det, der jo så også viser sig nu, det er, at den interne demokratiske uenighed, den er, jo, den er jo velkendt, den er udtalt, og den er ganske dybtgående. Altså, der er godt nok langt, hvis du tager senatet for eksempel, der er godt nok langt fra Bernie Sanders ude på Venstrefløjen til Joe Manchin inde på midten. Det, der er, altså, I dansk kontekst vil der sikkert være seks partier imellem. Ja. Ikke også? Altså, det det er, er noget af den stil. Det, det er rimelig vildt. Jeg må sige igen, altså med al respekt for, for begge de her, men altså, det er jo næsten altså, bizart, at de er medlem af det samme parti. Ja. Fordi altså Joe Manchin er valgt som senator i West Virginia. Jeg skulle sige, jeg har været i West Virginia. Det er ikke et normale sted, hvor man møder ret mange demokrater. Og grunden til, at Manchin som demokrater overhovedet kunne blive valgt, hmm. er jo fordi, man dybest set fører republikansk politik. Altså, boede han i New York, eller både han i Kalifornien, så vil han være uh, hardcore republikaner. Bestemt. Og han stemmer jo det også tit med, med republikanerne, men det er sådan en anden historie. Det, der er interessant her, det er, at indtil nu, <coughs> er det på lange stræk lykkedes Biden, og lykkedes Chuck Schumer, lykkedes Nancy Pelosi, at få lagt lov. Ja. på de her interne stridigheder. Det er virkeligheden, kan man sige, på den ene side, hvis man skal være flinkere og venligere, det kan vi jo godt prøve at være nogle gange i programmet her, så er det lykkedes faktisk på forbindelig vis, ledelsen i partiet, at styre de forskellige fraktioner. Men nu går den ikke længere. Nej, nu går den ikke længere. Og man kan sige, at det er nu, det tæller. Altså, ja. For indtil videre har det jo været sådan nogle nødløsningspakker i forhold til corona. Det mm -hmm. er det, at de fundamentale autoren, ja. de skal sætte frem mod 2024-valget. Ja. Og problemet er bare, at hvis man skal ridske dilemmaet op for Joe Biden lige ja. nu, så er det, at, at øh, demokraterne i huset, de, øh, de siger, øh, det, er, det er ligesom de venstreorienterede i, øh, i Demokraternes parti mm -hmm. lige nu, de siger, okay, vi vil faktisk ikke stemme den her infrastrukturpakke igennem, som er blevet stemt igennem senatet allerede, øh, hvis ikke at den, øh, t, øh, den store pakke på 3,5 øh, trillioner dollars, øh, den bliver stemt igennem, Senatet først med de politiske forslag, som vi faktisk gerne vil have. Hvor at de moderate eller demokrater i senatet, altså Kirsten Sinema og Joe Manchin, de siger, jamen vi vil slet ikke have så progressiv en uh, pakke på 3,5 uh, trillioner dollars. Mm. Uh, og så bliver begge pakker ligesom holdt lidt ud i strakt arm, og ingen vil rigtig stemme det igennem, før de andre tager det første skridt in, altså, i, i en pragmatisk retning. Og det gør bare, at det hele lige nu er låst. Ja. Øh, og det er, det, det er meget svært for mig at se, hvordan at de her to pakker skal komme igennem, uden at nogle af de to faktisk øh, virkelig giver nogle indrømmelser på deres øh, egne præmisser, eller, altså politiske præmisser? Jamen så lad os lige tage det ind, fordi det tror jeg det med, du har fuldstændig ret i. Altså og vi snakkede også lidt om det, du er den anden dag allerede, du kunne se at Joe Biden, som jo ifølge alle amerikanske medierapporter har, øh, som det hedder, worked the phones mm. hen over weekenden. Han har siddet ude i Camp David, og så har han ellers øh, ringet øh, sin øh, mobilbatteri tør, et, øh, flere gange. Tror du, øh, du at han har en mobil, eller er det sådan en fastnads-telefon, han, nej, han, han det bruger? Det kan være, at han bruger en fastnet, ja. men øh, Sådan et, med drejski, med ikke? Ikke det, jo præcis, <laughs> i, for de gode gamle dage. Nej, det der var vigtigt her, det er, at han øh, har jo knoklet, i døgndrift, for at prøve for det her landet. Men det, der er interessant, der kom ud i løbet af weekenden, det var, at han begyndte at sige, Nå, men det var ikke sikkert, det behøvede være 3,5. Og det er sådan en gammel tommelfingerregel. Hvis der pludselig er en af saverne, der plejer at øh, sådan gå at sige, Nå, men altså, hey, det var bare et forslag. Altså, 3,5, jo jo. Vil jeg gerne have 3,5? Ja, ja. Bliver jeg glad nok også for 3,2, eller 3,0, eller 2,8, eller hvad vi nu kan blive enige om? Ja, ja. Mm. Og det, synes jeg, for mig at se, er et af de vigtigste opbrud, der sker lige nu, fordi de har godt nok holdt stejl på det. Fra ledelsens side, for Bidens side, for Schumer og Pelosi's side, har de hele tiden holdt konsekvent fast i Nixon-Bixen. Der er ingen udvej andet end 3,5. Og pludselig går Biden ud og siger, ah, okay, ja, så lad ja. os lige se lidt af ja. Og jeg synes, det er interessant, fordi det indikerer i hvert fald, at punkt 1, alvoren er gået op for ledelsen, det tror jeg egentlig, den har været hele tiden, men ledelsen har måske indtil nu troet, at man på en eller anden fasong kunne brække armen passe meget rundt på en mand som Joe Mansion mm. og så få ham til at magge ret. Og der må man altså sige, at i så fald, at man troede det, så har man gjort regning uden værd, mm. Fordi, altså, Manchin, ja, selvfølgelig skal han være lojal over for partilinjen, men hvis man lige kigger lidt ned i historien tilbage til det, vi snakkede om før, det er godt nok mange gange, hvor han ikke har været det. Ja, også i ja. forbindelse med højesteretsdommer, afstemninger og alle sådan nogle ting, så jeg har masser af gange har han stemt med republikanerne, ja, ja. som sagt, fordi han kommer fra en republikansk delstat. Ja, ja men, men du siger det jo selv, altså, han, hans, øh, altså hans bagland, de, ja. de vil ikke have den her pakke Nå, nødvendigvis, <laughs> eller den anden pakke nødvendigvis. Så jeg, jeg kan godt forstå, hvis jeg var Joe Manchin, altså, ud fra et personligt genvalgsperspektiv, der ville jeg da også lige trække i, i håndbremsen, men problemet er bare, altså at, jeg, øh, at demokraterne risikerer simpelthen at miste mange pladser i senatet, og så ja. blev Joe Manchin sat helt ud af spillet mm -hmm. i, øh, i, øh, i 2022, fordi så, så hvis, jeg, jeg tror hånden på hjertet, hvis demokraterne ikke lykkes med den her øh, med de her to pakker, ja. så mister de flertallet i både repræsentanternes hus og i senatet mm -hmm. ved mit 2022, fordi hvad kan de så? Hvad hvad kan de egentlig? Og så har man ikke nogen agenda at løbe på frem ja. mod 2024, udover at Biden han kan stå og være sådan lidt, åh, det hele går ikke, som det skal. Ja, forholdene. det er farligt at for Trump tilbage. Ja, ja, lige præcis. Ja. Jamen, det er fuldstændig, jeg er helt enig med dig. Jeg ser også for mig, at hvis det er går galt, og, øh, og det kan man jo bestemt stadig ikke udelukke, at det sagtens kan ende galt, jamen, så står man som demokratisk parti i en krisesituation, som er mere omsorgribende og længerevarende, end man måske i virkeligheden er klar over på nuværende tidspunkt. Fordi, jeg er helt enig med dig, de kommer i hvert fald til mindst at miste ene af de to kammer i kongressen ved midtvejsvalget næste år. Jeg vil sige, at senatet er lidt, mere op, er lidt mere op i luften for mig, end, øh, men huset er slet ikke tvivl om. Det ryger. Altså, mm. det er der ingen tvivl om. Hvis det her går galt, så ryger repræsentanternes hus. Mm. Og det er sådan set også ligegyldigt om Biden, han kun tager over det ene eller begge kammerne, fordi han kan ikke gøre noget alligevel på den baggrund nej, nej, nej. Men, der, hvor det også bliver noget rod, og det, det er den længere sigtede negative konsekvens af det her, det er i forhold til 2024-perspektiverne. Hvis det her det går galt, så er det en krise, som vi snakker om som jo er skabt af demokraterne. De kan ikke tørre den her af på republikanerne. De kan ikke stille sig op og pege fingre af en Kevin McCarthy eller en Mitch McConnell. eller, eller Det er også på grund af jer, ja, Jamen, det er rigtig nok, at vi er opposition til jer, men det er jo ligesom nogle gange jer, der har flertal over hele linjen. Mm. Og det vil sige, hvis man står i den situation, man enten ikke får sin politik igennem på baggrund af interne uenigheder, eller det ender med government shutdown, igen også på grund af interne uenigheder. Mm. Altså, hvis man så demokratisk vælger og kigger lidt på det kaos og tænker, jamen undskyld, hvad foregår der? Ja, ja, altså, ja. Vi, har, vi har givet jer stafetten, vi har givet jer mandatet, I bad om, at vi virkelig skulle møde frem i hovedbetalet, og det gjorde vi. Ja, ja. Og hvad er så takken? Ja, men, øh. men, men det, er præcis, det er præcis den følelse, jeg står med. Mm. Jeg står og tænker, hvordan kan man ikke have kørt det her mere elegant igennem? Altså, de ved lige så godt, som vi gør, at det her er det deres bedste chance for at få stemt noget igennem øh, inden, to, øh, altså, inden øh, midtvejsvalget. Ja, fordi vi skal bare lige huske på her også, og det tror jeg er meget vigtigt også lige at tage med her. Hvis det her, det lykkes... Mm. Ar der, altså, så, står det, så er det, helt, så er det der, altså, en helt anden helt. Så må vi Afghanistan. Jamen, altså, hvis det her det lykkes, så er det både det, der kan være med til at bane vejen, for de får et stærkt midtvejsvalg i 2022, og de formentlig også kan nap, øh, fire år mere i det hvide hus ved præsidentvalget om tre år. Jamen, altså, altså, hvis, det er jo vi, snakker, vi snakker jo markant social forandring i USA, ja. hvis, hvis det går igennem. Vi snakker, vi snakker kæmpe infrastrukturprojekter, vi snakker kæmpe klimainitiativer, altså ja. grønne initiativer som virkelig, virkelig vil sætte USA tilbage på en rette kurs i forhold til øh, det globale opvarmning. Og mm -hmm. det er, er så initiativer, som vælgerne, det er det, det er det, de er gået til stemmeurnerne for det, de at ændre for. på. Altså, ja, ja. Så det er, det er helt, helt afgørende for demokraterne, at de får det her igennem. Også i et large scale. Altså. Ja. Så man, man, sidder, man står tilbage med, med den følelse af, hvad fanden er det egentlig, I tænker på? Altså, Jamen det er det, det der, altså, det burde ikke. For det første, det burde ikke kunne være kommet hertil... Altså, et af mine øh, gamle favoritcitater, det er jo gamle A.P. Møller, det der med rettid i omhu, øh, og at det, intet tab bør ramme os, som kunne være undgået ved rettid omhu. Og det her, hvis det her det går galt, ja. så er det simpelthen, fordi de ikke har udvise rettid i omhu. Så er det, fordi de har, øh, netop som du brugte billedet der tidligere med, så ja det, det, kigger vi lige på lidt senere, og sparker den ind ad vejen, og så må vi på et eller andet tidspunkt konstatere, at fodboldten er flad. Ikke? Altså, fordi det er sådan lidt i det her tilfælde. Hvis de nu havde håndteret det løbende, og måske også forstået at ja den grundlæggende frygt og den grundlæggende sige, øh, altså den helt grundlæggende frygt, der ligger internt i det demokratiske parti for at få Trump tilbage og hvorfor man indtil nu har på den baggrund kunne holde interne stridigheder øh, internt mm. og ikke sådan rent rundt og sådan så offentligt i hvert fald andet end ting, at man ikke alligevel har kunnet se at forbrydelsen den såkaldte forbrydelse der har været på tværs af fløjene, helt fra Sanders og til Mansion, at det jo sådan set ikke handler om, at man er blevet politisk enig. Mm. Det handler sådan set bare om, at man har ville give Biden arbejdsro, og at man i det mindste har skulle øh, fejre, at, øh, at Trump var væk. Ja. Men, men nu, nu, er, nu, er, nu er hverdagen for alvor indfundet sig, og på den baggrund, så står man lidt nu med noget, der kunne have været undgået. Jamen, jeg er enig. Jeg er enig. Altså, jeg synes... Jeg synes, det her det, det afspejler et parti, hvor også de personlige ambitioner øh, skinner for hårdt igennem i forhold til den samlede demokratiske udvikling i, øh, i både, altså, både som nation, men også for øh, det demokratiske parti i sig selv. Fordi jeg tror, altså det er godt, at Manchin og Sinema, de, de er ikke på stemmeblokken før 24 igen. Altså, så de, de kunne i princippet godt være sådan, ved du hvad, vi, øh, vi bøjer os på den her kæmpe sociale omstrukturering af, af velfærdsydelser i USA. Og så kan vi til gengæld øh, i 2021 måske præge det lidt hårdere. Mm -hmm. I stedet for, der insistere de på at være dagsordens, altså dagsordenssættende på et tidspunkt, hvor man måske i højere grad skulle vælge som parti at sige, det her, det skal vi bare have styr på før noget andet. Vi bliver nødt til at sætte en, øh, en retning for, hvor vi skal hen som parti efter øh, republikanerne, og efter, at vi har været øh, fra magten i så afgørende en periode, som det var, før Biden blev præsident. Mm -hmm. Så jeg, jeg, jeg, jeg, hvis jeg skal være ærlig, så forstår jeg ikke cinema øh, og Manchin i, i den her sag. Men det er jo, det er jo nok de personlige ambitioner, der... Øh, Nå, det er der ingen, om det er det, og så øh, må man også bare huske på, at... Øh, Altså, det fælles demokratiske projekt har jo egentlig ikke rigtig været der øh, i snart mange år. Altså, øh, det var der heller ikke under Obama, det var der heller ikke rigtig øh, i den tid, hvor de var opposition under Trump. Nej. De har været et meget fraktioneret parti, hvor at, øh, det mere har handlet, netop som du siger, om, om ego, om personlige ambitioner, mere end om, om et fælles politisk projekt, også i mangel af, af fælles lederskab og en fælles kurs osv. Helt sikkert og det er jo så det der i virkeligheden kulminerer nu og øh, altså sige. hvis man skal bruge en en for så er det jo et minut i midnat for, øh, for demokraterne i forhold til, til det der foregår lige nu det der kan undre lidt det er at det er dem selv der har nærmest ja, ja. bare ignoreret, hvad klokken var eller ja, ja, ja, ja. ved at blive ikke? Ja, ja. og øh, altså som sagt hvis det her det går galt hold der op altså, så ser vi ind i et scenarie altså det er jo bare sådan lige den sidste bemærkning det er jo ikke så tit, der er så stille fra den republikanske del af spektret, som der er i øjeblikket. Det er meget interessant. Men der er stort set ikke så meget som en indskudsætning fra hverken McCarthy eller Mitch McConnell. Tværtimod, altså den eneste, der pipper lidt en gang imellem, er, det er jo fordi, han ikke kan altså, finde ud af at holde sin mund på noget tidspunkt, det er Ted Cruz. Men, men ellers så er der jo stort set ikke nogen, der siger noget, fordi alle sidder bare i den republikanske lejr og tænker, eller om vi sejler deres egen ja, sø, altså... Alle side, så ja. går jeg mok. Ja, og så kan øh, vi genere dem lidt omkring gældsloftet, og så er det det. Så altså, er det, det ikke, så I, altså, så, så videre, så, altså... Så har vi været lidt besværlig i opposition, men ja. ikke, det er vores job. Øh, og så har de øh, overfor vælgerne udstillet, at de ikke kan få noget at regere. Det har altså, været let at være opposition de sidste to måneder, ikke også? Skal, altså. skal vi bare konstatere her til sidst også, at hvis det her det går galt, så har republikanerne på ganske, ganske kort tid fået øh, foræringer, som er fuldstændige altså for, for både 22 og 24. De har fået en stor foræring på øh, afghanistan i forhold til uden- med hele øh, misæren om, hvordan man kommer ud af Afghanistan og så videre hvor meget det skadede Biden, og hvor meget det skadede demokraterne. Og hvis det er så også organer, så får de en kæmpe forlæring på, øh, på økonomisk politik, hmm. på indrætspolitik, på socialpolitik osv., og, og på noget, som er afgørende også, på regeringsdulighed. Og, og det er altså... Kan du, kan, du, kan du se uh, valgkampen? 20, ja. 22 det, republikanerne der bare det, det kan jeg godt ja, det, det, altså det bliver altså vi skal bare huske på det er jo ikke fordi det republikanske parti hverken er specielt stærkt eller specielt sammentørmodet på nuværende tidspunkt. de står jo stadig sådan her og tænker hvad, i alverden skal vi stille op her <laughs> i, i, i de her post Trump tider og hvad, ved, hvem ved om han kommer tilbage mm. øh, så og det er godt at kunne lade demokraterne så det er godt at få så demokraterne nærmest sine så skal vi nok kvæje så meget så i faktisk får nogle reelle kort på ord igen <laughs> det er jo dybest set det der vil ske ingen og så lykkesørst, vi skulle i dagens Kammer med Amerika snakke om øh, dramaet, der ja, er i fuld gang på Capitol Hill, og som øh, må sige fortsætte nogle dage nu Dramatik øh, på et niveau, som øh, ikke havde været nødvendigt, hvis demokraterne havde øh, forstået at øh, tage tingene i tide, og det har de ikke gjort. Således opmuntret og forhåbentlig også oplyst, så øh, siger vi tak for i dag. Manden, der har sørget for god ro og teknisk orden, er som altid Tom Carstensen, med mig i studiet var vores nyhedsredaktør Oslo Lykketoft. Jeg hedder Anders Agner og er jeres vært i den her programserie. Vi siger tak for i dag og på genhør i næste uge.